Més la 40 anys amb tu♫ Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Galegos Novaix, en Radio San Samboy. E moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, benvidos, queridos ointes. Aquí estamos, dúas oriñas de radio en galego para todos vosotros. Benvidos. Este que fala, pois Armando Fernández. E, vamos, pois es comenzar con un pouquiño de música, non? Oxe... Eh, como é a celebración 50 aniversario dos Craves, da, ¿no? De Revolución dos Cravos, vamos a ver se si somos capaces de ter un programa feiticeiro para es... relembrar este día sí, tan señor. interesante. Primeiro un bocadillo de música, vamos a intentar, eh, despois vamos debullando cousas. Vamos alá. La... Con esta peza das malvelas uh -huh. Damoslle benvida uh, Vamoslle dar a benvida a Xurxo Xurxo, Xurxo Minas Doménquez Couso Moito boa tarde Xurxo Boas tardes Benvido, moitísimas grazas Bueno, xa sabes que agora nosa chamada É precisamente para poñer en valor e para darlle aos nosos leintes Información bastante detallada Do Vivo Más, do Festival Internacional Na Mascarada Ibérica Que este ano cumple Pois é a novena edición. Novena edición. Ostras. Eh, bueno, vai a ser un, un grande... Va, vamos, eh, o galla que teña desmo tempo, post, posto que a previsión parece ser que anda aí un poquinho irregular, un pero poco, o galla que... Un pouco bailarela. Pero o galla que teña desmo tempo porque paga a pena nada máis, polo menos, ver máis de, de, de, de, de 90 pe, eh, máscaras, non? Sí, bueno, en principio son 40... 43 máis dúas de ámbito local, son 43 de fora, e uh -huh. e dúas agrupacións, de unha de Viana do Bolo e outra de Vilariño de Conso, uh -huh. eh, que van a representarnos. Eh, eh, pero máis de 90 figuras diferentes, porque, eh, hai por exemplo, en Troiso da Vega, pois traenos eh, cinco figuras, cinco máscaras diferentes, uh -huh. eh, o Concello de Viana do Bolo... Como ti ben coñeces, ben o Cabo da Vila, está representada a parte do fulión pois, Camula, Camula. E, e Coboteiro, que é, a, que é a figura principal do noso do nosso troido. O cariño tamén Coboteiro, te, o que sei, da parte de cantabre pois o mesmo traen a Viajanera, pois traen os eh, sete ou oito representacións da súa, uh -huh. da súa festividade de inverno uh -huh. A verdade é que Teredes unhas celebracións extraordinarias presididas de, de conferencias que Teredes no Instituto e ademais unha, unha exposición fantástica unha mostra que ten Piquico Rodríguez non? Si, sí, Piquico inauguramos o, este sábado pasado inauguramos a exposición de mobiliario eh, mobiliario vestido de, de un troiro uh -huh. eh, bueno, un, un escultor e pintor vianés Eh, que, bueno, que convidamos a que viñera a traernos esta parte da súa expresividade cultural aquí eh, eh, do seu traballo e eh, bueno, faiu de forma desinteresada que tamén eh, lo hable claro eh, de agradecer por claro. parte del claro, claro, claro. Eh, que nos dé a exposición eh, bueno, eh, a colocación e eh, todo o traballo de, de cartelería e todo pues, foi feito por, por el mesmo eh, a coste cero que para nós tamén que haxa... Em, xente, artistas que de forma desinteresada se de conta do que é o noso proxecto porque ao final somos unhas asociacións moi pequeniñas mm. que, bueno, que temos que contar pues, coa, coa mm -hmm. apoio dos dous concellos e das institucións para sacálo adiante. Claro. As dos tamén teño que agradecer porque sí que sin o apoio financiero e logístico dos dous concellos imposible eh, en orde de, sabe, do Instituto de, de Turismo de, de, da Provincia Aurese, mas Turismo de Galicia sería imposible sacar adiante un proxecto Pois que creceu ao longo destes nove anos Me deu muitísimo, me deu unha, unha barbaridade e ademais a participación é enorme. Eu coido que a mellor vos visita a Xoán Arco da Vella que vai en, ah, en representación sí, das nosas sí. emisións galegas aquí en Cataluña, pero que seguro que ademais dixo que que iba a facer un vídeo tamén e que e fotografía, a verdade é que m, bueno, para nós vai a ser un, un, un, unha satisfacción enorme saber que temos aí representantes da, da nosa comunicación en galego aquí no, no, en Cataluña. O que si sí, é certo é que Eh, también tendes una página donde hay un crowdfunding donde se puede participar y eh, los nuestros oyentes pueden meterse en la tuya página, concretamente de Jorge Minas Domínguez Couso o una propia... No, de... Bueno, eh, que hacerá directamente a la página de vivomás.max Vivo Max ou a de Vivo Max en Facebook e aí poden acceder e vai aparecer pois, eh, o crowdfunding e todo o mundo que nos pode apoiar económicamente pois, o pequeno é o que sempre digo, si todos é máis no rural se <risa> eh, si todos aportamos un pouquinho danos a economía en que sabemos que estamos unhas épocas un pouco, creo que, difíciles para todos se sí, sí. si todos aportamos un graninho de área pois ao final podemos facer eh, podemos facer que isto sea aí antes isto é como, eh, eu sempre o recordo e digo moitas veces nas conferencias Eh, se si nos fixamos en todos os portelos, o que nos conocemos como portelos, as uh -huh. paredes secas, que máis pouco foron patrimonio da humanidade, uh -huh. eh, non foron feitas solo por unha persoa da comunidade dunha aldea. Sí, foron sí, sí. feitas por a unión dese concello que se reunía, sí, aportando sí. cada casa un pequeno grau ou unha persoa para poder levantar esas paredes e cosas estean feitas sí, en sí. todo Galicia. É es... dicir que se si todos aportamos algo, como facíamos nosos antergos, con nosos abos, podemos construir un rural diferente e un rural unido porque desunindo non chegamos a ningún lado claro que sí claro que sí non solamente os balados sino tamén os camiños que tamén cando facía falta de limpados todo se facía realmente realmente son moito de aparte que bueno todo o traballo de campo que lengo feito de recuperación que xuntamente ahora con Pedro Basalo de recuperación do noso entroido e das nosas tradicións en toda a nosa comarca en todo que é a comarca da Robreda como se conocía antiguamente e eh, eh, o que está claro é que eh, ahora, eu digo moitas veces, agora parece que quando temos que solucionar algo, solucionamos nos pares. Mm, eh, mm -hmm. non é o sitio de solucionar, Antiguamente, nos avós solucionaban no fiadeiro. Pero ah, ah, en torno a un fiadeiro, en torno ao lume, e cada sí, un, cada veciño levaba o que podia, io que tiña en casa, e contaban uns contos e falaban das cousas que iban a facer o día seguinte, claro. e, e cando tiñan que sembrar, e cando tiñan que mm -hmm. facer unha xeira, entendes? E, e iso é o que realmente une. É o que une é en torno a unha comida, uh -huh. por iso facemos Vivo Max, sí, Vivo Max sí. non deixa de ser unha confederación onde intentamos que todos xuntos podamos comer unha comida, podamos reunirnos en torno uh -huh. a unha mesa cando termino o desfile, podamos falar podamos conocer diferentes culturas e diferentes tradicións de outras comunidades e de outros países, uh -huh. en torno pues, eso, a charlar, a falar, a tomar pois eh, un chupito de licor-café tranquilamente, entes, sí, un paso de viño sí, eh, sí, sí, eh, sí. eh, ou unha auga entes, claro. e charlar e conocer escoitar o que nos poden traer outras tradicións e darnos de conta de que máis ou menos todos, desde Iquías todo o este de Europa, temos as mesmas tradicións todo rural e, ama, a, e amosar esa cultura en todos os sentidos, ¿no? porque tamén tens participación italiana, teño entendido que este ano virán os Dolomitas vamos, unha unha participación especi especial e específica non? Si, é a primeira vez que este grupo visita a España eh, ten unha tradición moi arraigada na, na zona dos nos Alpes Italianos, eh, eu tuve a gran sorte de, de coincidir con eles o ano pasado en Mamoiada, mm. eh, que fomos a un intercambio cultural alá con mm. mamutones eh, e sejadores que xa viñeron a participar no Vivo Max, mm. e eh, nos participamos no seu festival, no Mamu Max, e eh, convidaron o ano pasado 25 aniversario do, do Museo da Máscara do Mediterráneo, que estaba mm. asentado en Nesa pequena población de Cerdeña Xepa. E coincidimos, pois bueno, Pedro sobre todo Coincidiu con eles, porque xa foi un día ou dous antes uh -huh. Coincidiu co estes mozos uh -huh. e, e bueno, os pois, presentomos Estuven nos explicando que tipo de tradición tiña Como chegaran alá e, e bueno, causónos un pouco De, de curiosidade e, e, Pois eso, pois o que vos decía antes Compartindo pois, viños viño Charlando un rato pois e, Vimos a riqueza que podían ter E, e a súa uh -huh. pasión por poder vir a Aquí a España eh, representroseu, eh, bueno, então pois pues, pues, parece nos que era o momento de convidar un grupo e eh, e eh, facémolo anualmente, non podemos facelo todos los, todas todas as edicións porque economicamente pois, pues, como significante sí, sí. non no lo podemos permitir, eh, porque traer un grupo deste calado pois pues, hai que tra traelos hai que pagar billetes de avión, e eh, autobuses, logística, comida, entón, cósta nos é claro, no, no. eh, unha economía que bueno, eh, que non temos. Mm. Que, que, que seguro que vale seguir adiante eh, non vai a salir a cousa ah, en, en negativo sino que va deseter moiitísimo éxito Xurxo eh, eh, aquí entre algúnns amigos e eh, eh, tamén algunha asociación galega en Cataluña pois eh, tiñen pensado pedirche que que axudaras a coordinar de tal maneira que mm, pois para, para o ano que ven ou para paragunha para data en especial poi unha fin de semana pudamos pois, amosar aos catalás, eh, non catalás, pois parte das, das, das máscaras que, que nesa zona de Ourense teñen, é dicir, non sei, tí que tens tanta relación co, cos de Xinzo, cos de Berín, cos de La Baixa Limia, eh, e os propios de, de Viana do Bolo, pois a moxar pues, cinco ou seis, non sei, un, pa, pero algo que aquí nunca se viu. O millor... Te... Facer algo... Si, e nos trasladarnos a Cataluña eh, Ca e mostrar a nosa tradición durante un día. Un, si sí, unha fin de semana, é eh, dicir, aproveitar que que, que que vos tendes moi boa relación, moi boa comunicación entre vosotros, non sei, aproveitar cinco ou seis eh, eh, máscaras, cinco ou seis eh, entronde, sí. ent, entroideiros para poder amosar a, a esa realidade rural eh, eh, feiticeira que... Eh, eh, mira, eu creo que eh, nos eh, está claro que Espallar, espallar cultura e eh, eh, eh dar mostrada tamén a moitos galegos como yo non poden vir na época sí. eh, na época que celebramos e festividade. festividades claro. e poder facer un intercambio con alguna asociación de Barcelona sí. que fácil sí. eh, esa asociación de Barcelona que este interesada sí. en sesionar esto sí. eh, que se ponha en contacto conmigo vale. eh, sen ningún tipo de problema tendo llamar a, a por unha data que vos vai ben a vos, que nos vai ben a nos claro. e intentar eh, coordinar cosas ou diferentes asociacións, cos concellos, máis que cos concellos tamén vos vosos aí, eh, facer un intercambio cultural, por bueno, economicamente que, que sea sostenible para todos, claro. eh, poder compartir, no Eu digo moitas veces, sei que somos un dos entroidos que máis viaxan por toda España e por Europa, porque somos convidados a moitos sitios. Mm. Eh, non sempre facemos o mesmo, é dicir, non solamente pedimos eh, poder ter unha relación persoal que a xente acabamos a que vamos a transmitir e a nosa cultura. Claro, eh, claro. Poder ter ese trato personal como si fóramos danos igual dormir en casas particulares, dormir nunha colchoneta mm. eh, e comer un bocadillo. No, no, un no. Bocadillo, igual. no, no. Non realmente, no. Eh, cando nos desplazamos a, a cualquier parte que nos solicitan de ir, temos que ter claro que vamos a algo que non vai de vir virtuar a nosa festa. É eso. Eh, eh. Neste caso, ir a compartir isto co con asociación galega en Cataluña. Para min todo un onor, é un privilegio. Vale. Eh, non me importaría porque teño moita familia en, en Cataluña. Eu criei eu criei na, na selva en, en Gerona en Santa Coloma de Farnés, eh, <risa> eh, eh, eh teño eh, teño moi boa relación co con todo Cataluña. Non teño vale. eh teño moita xente, moitos veciños, e moitos moitas persoas en común, e familia e amigos, como no teu uh -huh. caso que que compartides e dividides en, sí, en sí. bonita terra para min todo pois, mo gusto ir. Pois Pero va, bueno, xa vou... sigo tendo boa man a que cando vos que irades, irades ir. Vai a ser un placer. Eu vou intentar que, que estas persoas que me comentaron eso precisamente sí, que, que, que mm. a ver se si levamos adiante eso. Eh bueno, eh, seguro que seremos capaces de polo menos ese bocadiño de de, de, de de entroido que, que eh. moitas persoas eh, moitos catalans e non catalans non coñecen porque ese cerne galego que se vive na más carada, tanto o entroido os boteiros de Viana os todos os que hai sí. os follateiros de, de, de, de, de Lobios, é dicir, cualquera de, non se coñecen non se, non saben ese traballo ino, enorme que farez durante todo o ano para un día ou dous de entroido pois amosalo a toda a xente non? e entón, se nun a fin de semana somos capaces de ponernos de acordo para que saia eh, adiante todo isto pois, sin, sin gastos excesivos lógicamente claro. ah, mosaremos a nosa cultura moito máis É cuestión de aportar, cuestión de aportar algo todos, eh, eu digo que creo que cando te teis que mover sí. para fazer cousas destas vos de forma desinteresada entón, uh -huh. eh, non somos, non se chaman moitas veces poderme traer que temos eh, unha profesión, poderme traer o Fulión a tocar ou é que non somos, claro. non somos unha orquesta, non somos unha banda sí, sí, non representamos sí. unha tradición secular que ten unha identidade que ten identidade que realmente a historia viva da nosa terra. Entón, claro. nos non participamos no que participamos. A uh -huh. min chamanme de unha asociación de, de Valencia. Mira que Soirfa de, digo son aquí as de en Alicante si podede vir a tocar as cremas estas claro pero que no non pintamos nada aí, no, sabes? Sí, no. sí, sí, sí. Eh, bueno, por pues eh, nada eh, teñemos que te, eh non sei sé fixi si queredes preguntarme algo máis, ah, nada de... máis porque... que que, sí, que lle digas no os, que lle digas aos nosos ointes, aos <risas> que queiran achegarse precisamente a Vianado Bolo ya ya Vilariño de Conso que esta fin de semana precisamente tedes eh, ese desfile de todas de todos os participantes, ¿non? Temos un desfile ás 5 da tarde un as cinco da tarde o sábado mm. e outro desfile o domingo as once media da mañá en Vilariño de Cosa as de... cinco en Viana e o sábado e as once media en Vilariño de Cosa pues, pues, pues, Moitísimas gracias moi... por, por chamar eh, estamos en contacto vale Moitísimas no, gracias, gracias Xuxo no, que teñan vale, moito xuxo, éxito vale. veña adiante vamos a despedir a Xurxo con música veña